Az alkonyi lovas Mialatt a Doné fivérek vére A Mártrojtér sárga földjén száradt, Ahol szimatoló kutyák gyülekeztek morogva, Mobiszon lassan felúcsúdott a megrázkódtatásból. A király három fiát egész nap nem látták. Senki nem látogatta meg őket, Kivéve a szolgálatukra rendelt nemeseket. Mahaut hiába próbált bejutni a királyhoz, Nogári azzal utasította vissza, hogy az uralkodó dolgozik, s nem óhajtja, hogy zavarják. Ő az a véreb, aki az egészet kitervelte, gondolta Mahaut, és most megakadályozza, hogy találkozzam a gazdájával. A grófnő meg volt győződve róla, hogy leányai vesztének és személyes kegyvesztettségének is a pecsétőr a legfőbb oka. Isten irgalmazzon neked, nogári úr, Isten irgalmazzon! Fenyegette meg, mielőtt felszállt gyaloghintójába, hogy visszatérjen Párizsba. Ma most másfajta szenvedélyek, másfajta érdekek ütötték fel fejüket. A száműzött hercegnők bizalmasai megpróbálták összekötni a hatalom és az intrika láthatatlan szálait. Még az olyan barátságok megtagadása árán is, amelyekkel előző napon még dicsekedtek. A félelem, a hiúság, a becsvágy vetélői megindultak, hogy új minta szerint újra szőjék a durván elszakított vásznat. Robert D'Artoa elég ügyes volt, hogy ne kérkedjen diadalával, stürelmesen várakozott, mikor szakíthatja le annak gyümölcsét. De az a figyelmesség, amely eddig rendszerint a burgundi nemzetséget illette, most már feléje irányult. Este meghívást kapott a király vacsorájára, s ebből mindenki észrevehette, hogy ismét ráragyogott a királyi kegy. Szerény, szinte aféle halott virrasztó vacsora volt, szép fülöpön kívül csak fivérei, a leánya, Márin, Nogaré és Buvil volt jelen. A keskeny hosszú ebédlőteremre gyászos csend nehezedett, még sár de valóá is hallgatott. Lombard a kutya mintha megértette volna a jelenlévők feszélyezettségét, ott hagyta gazdáját és elnyúlt a kandalló előtt. Robert D'Artoa álhatatosan kereste Isabella tekintetét, ám a királyné épp olyan kitartóan tért ki előle. Semmiféle jelét nem akarta adni óriási unoka fivérének, hogy miután vele együtt kárhoztatta a bűnös szemverét. Ő maga hasonló kísértések esetén hozzáférhető. Csak az igazságosztásban vállalta a cinkosságot. A szerelem nem az én részem, gondolta. Ebben meg kell nyugodnom. De kénytelen volt elismerni, hogy nehezen nyugszik bele. Amikor az asztalnokok két fogás között friss szeleteket helyeztek az asztalra, Lady Mortimer lépett a terembe. Karján a kis Edvárt herceggel, hogy a gyermek lefekvés előtt megcsókolja anyját. Joinville asszonyom, szólította meg Lady Mortimert leány nevén a király: Hozza közelebb egyetlen fiúnokámat! A többiek felfigyeltek a hangsúlyra, ahogyan az egyetlen szót kiejtette. Szép karjába vette a gyermeket, és sokáig nézegette az átlatlan, pufók, krózsás kis arcot, amelyre csak a mosolygós gödröcskék rajzoltak árnyékot. Kire fog hasonlítani külsőleg és természetbe? Álhatatlan, befolyásolható és kicsapongó apjára, vagy anyjára, Izabellára? Vérem dicsőségére szeretném, ha anyád lennél. – gondolta a király, – de Franciaország boldogsága érdekében adja az ég, hogy csupán gyenge atyád fia légy. Mert az örökösödés kérdése szükségszerűen felmerült előtte. Mi történne, ha egy napon egy angol herceg jogosan követelhetné Franciaország trónját? – Edvárd, mosolyogjon felséges nagyapja urára! – mondta Isabella. A kisherceg semmi félelmet nem mutatott a királyi tekintet súlya alatt. Váratlanul kinyújtotta apró kezét, beletúlt az uralkodó aranyszínű hajába, és megráncigált egy göndörödő fürtöt. És szép fülöp mosolygott. A társaság megkönnyebbülten sóhajtott fel, mindenki sietett nevetni, és végül beszélni ismertek. Étkezés végeztével a király, Marin és Nogaré kivételével elbocsátotta vendégeit. Ő maga a kandalló mellé ült, s hosszú ideig szótlanul merett maga elé. Tanácsosai tiszteletben tartották hallgatását. A kutyák Isten teremtményei, de vajon kaptak el lelket Istentől? kérdezte szépfülöp fáratlanul. Szőr, mi sokat tudunk az emberekről, mert magunk is emberek vagyunk, felelt Nogaré, de a természet egyéb dolgaihoz vajmi keveset konyítunk. Szép fülöp a lábánál heverő és pofáját a mancsán nyugtató, nagy agár, fekete karikás, rőt szemébe bámult, s megint csak hallgatott. A kutya olykor pillogott szemhéjával, a király nem. Amint ez gyakran történik, hatalmuk teljében lévő emberekkel, miután tragikus felelősséget kell vállalniuk, fülöp király is általános és homályos problémákon elmélkedett. A láthatatlanban kutatva egy rendszer bizonyságát, ahová tévedhetetlenül bejegyezheti életét és tetteit. Végül kiegyenesedett. Engelrand szólította meg tanácsosát. Azt hiszem, helyesen ítéltünk. De mi lesz a királysággal? Fiaimnak nincsenek örököseik. Marin válaszolt. Majd lesz nekik, ha ismét megnősülnek, ször. Isten előtt van feleségük. Isten megszabadíthatja őket tőlük. Isten nem engedelmeskedik a föld urainak. A pápa adhat felmentést, mondta Marin. A király nogáréra nézett. A házasságtörés nem ok a házasság megsemmisítésére, felett azonnal a pecsétőr. Pedig egyéb lehetőségünk nincs, szögezte le szép fülöp, s én nem fogadom el a mindenkire vonatkozó törvényt, még a pápa kezéből sem. Egy királynak tudnia kell, hogy minden órában meghalhat, hogy a királyi utódlás biztosítva legyen, nem számíthatok esetleges előzvegyülésekre. Nogaré felemelte soványlapos kezét. Akkor miért nem végeztette kimenyeit, szőr? kérdezte. Legalább kettőt közülük. Megtettem volna minden bizonyjal, felelt hidegen fülöp, ha ennek következtében nem idegeníteném el a két burgundiát. A trónöröklés igen fontos dolog. De a királyság egysége nem kevésbé az. Marin csendesen bólogatott. Killöm uram, folytatta a király, kegyelmet, tehát felkeresi Kelemen pápát, és meg fogja tudni magyarázni neki, hogy a királyi kötelék nem azonos holmi közönséges emberi kötelékkel. Lajos fiam az örökösöm, tehát őt kell elsőnek felmentenie. Minden buzgalmamat latba vetem felség, felelt Nogaré, de ne legyenek kétségei afelől, hogy a burgundi hercegnő mindent megmozgat, hogy majd ellenünk hangolja a szentatyát. Valahol a kastély környékén egy lóvágtatása, aztán a főkapu keresztrudjainak és vaspántjainak csikorgása hallatszott. Marín miközben megindult az egyik ablak felé, kijelentette. A szentatya túl sokat köszönhet nekünk ahhoz, elsősorban a koronáját, hogy ne fogadja el indokainkat. A kánóniokban elegendő indítók található. A lópatái már az udvar kövezetén csattogtak. Egy lovas érkezett, ször, jelentette Marin. Úgy látom hosszú utat tett meg. Kitől jön? kérdezte a király. Nem tudom, nem látom tisztán a címerét. Aztán nem ártana, folytatta Marény, kisé a lelkére beszélni Lajos Hercegnek, nehogy valamiféle helytelen közbenjárással elrontsa saját ügyét. Gondom lesz rá, engörrend bolintott a király. Ekkor lépett be Hug de Ször, egy hírnök érkezett Carpentrasból, és kéri, hogy felséget személyesen fogadja. Jöjjön. A PÁPA FUTÁRJA E véletlen, cseppet sem volt meglepő. A szentszék és az udvar között igen gyakran, csak nem naponta történt üzenetváltás. A porral, sárral borított lovas 25 év körüli magas, széles legény volt. A sárga-fekete zubonyára hímzett kereszt és kulcs mutatta, hogy a pápaságot szolgálja. Balkezében tartott a fejfedőjét és a hivatalát jelző pálcát. A király elé érve letérdelt, s ővéből egy ében fából készült veretes ládikát húzott elő. Ebben hozta az üzenetet. Ször, Kelemen pápa meghalt, mondta. Mindenki megborzongott, különösen a király és Nogari, akik elfehéredve bámultak egymásra fülöp felnyitotta az ében faládikát, kivette a levelet, s feltörte Arnaud Doch bíboros pecsétjét. Figyelmesen végigolvasta a sorokat, mintha mindenképpen meg akarna győződni a hír valódiságáról. A pápa, akit mi emeltünk trónra, most már Istennél van, suttogta, és Marin felé nyújtotta a pergament. Mikor történt? kérdezte Nogari. Hat teljes napja, felelte Marín. a Marin. A 19-éről 20 virradó éjszaka. Egy hónappal azután, suttogta a király. Igen, ször, egy hónappal azután, ismételte Nogari. Magukban egyszerre számolták ki a napokat. Március 18-án a lángok között a templomosok nagymestere arcukba kiáltotta: Kelemen pápa, Kijöm lovag, fülöp király, egy éven belül Isten ítélő széke elé idéztek benneteket, s íme az első már halott. Mondd el, intett a királya lovasnak, hogy felállhat, hogyan halt meg szent atyánk? Sör, Kelemen pápa, az unoka öcsénél, dögót úrnál volt kárpentrázban, amikor láz és szorongás fogta el. Akkor azt mondta, vissza akar térni gájembe, hogy Finlandrodban, szülőhelyén halljon meg. De csak az első állomásig jutott el, és Satanöv mellett Rakormorban meg kellett állnia. Orvosai mindent megtettek, hogy életben tartsák, még porátört smaragdot is étettek vele. Úgy látszott, hogy az ő bajára ez a legjobb orvosság. De semmi nem segített. Fuldokolni kezdett, a bíborosok ott voltak körülötte. Egyebet nem tudok. Elhallgatott. Menj, mondta a király. A lovas eltávozott, a teremben csak a tűzelőt alvó nagy agár szuszogása hallatszott. A király és nogáré nem mertek egymásra nézni. Valóban lehetséges lenne, hogy elátkozottak vagyunk, gondolták mindketten. És most melyikünk következik? Az uralkodó arca megdöbbentően fehér volt, és hosszú királyi köntösében oly jég merevnek tűnt, mint a fejedelmi síremlékeken fekvő kőszobrok.